Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, vi plejer jo at den her udsendelse med at sige, at det er blevet mandag og dermed tid til Q&A, Danmarks eneste holdningsborne mediemagasin. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer, fordi det er faktisk lørdag, og vi optager undtagelsesvis Q&A forskudt. Vi sidder nemlig her, Mikkel Andersen og jeg, på Folkemødet på Bornholm med udsigt ud over, øh, en del af alle, at solen skinner ikke helt så meget, som den gjorde i går, men der er stadig rigtig mange mennesker, det er stadig rigtig fint her på Folkemødet. Og Mikkel, vi har i dag i denne Folkemødet Special udgave af QA. Sammensat som specielt et interessant panel af fire medie folk. Ja, vi, vi så, som det jo efterhånden er blevet tradition, så sender vi jo et øh, i sådan en, en længere paneludgave af Q&A her i dag, og der har vi jo sammensat et øh, et ret vildt panel af Karin Bru, chefredaktør på Ekstra Bladet. Og... Er det mig, der er det vilde? Ja, en af du... dem i hvert fald. Du er du er det kønsmæssigt afbalancerende indslag i en ellers meget manddomineret sætning. Ja, Jeg ja, er meget glad for at det, er... lille mig kan balancere en to tre fire fem Trods alt. Så har vi Ovevin Hesselager fra Farveret Journalisten. Øh, hvad det hedder Og Søren Espersen, næstformand i Dansk Folkeparti Og mangeårig journalist skal også og altså så øh, Som Rosin i pølseenden, Jørgen Ramskov, direktør for Radio 24 I hvert fald lidt endnu Lad mig starte der, Ramskov, Fordi øh, det er jo tradition efterhånden At øh, 24 har det her fine kælderlokale øh, Med udsigt ud over hovedfærdselsåren I Allinge <laughs> i, i Det store spørgsmål er jo Sidder vi her også næste år? Jamen, det kan man jo besvare med et håb øh, om, at, at det gør vi. Øh, så er der muligvis en kontakt, der ikke er tændt, nemlig FM-kontakten. Men jeg håber da, at den aftale, som den, øh, det tidligere flertal lavede, at den på en eller anden måde kan, kan fornyes og, eller genforhandles, så, så den også kan gå igennem med de nye flertal, der er. Det, vi virker jo sådan. Altså, jeg har i hvert fald hørt både Radikale og SF-foreningslisten udtale sig positivt om det. Vi mangler... Ja, uh, egentlig også Mogens Jensen. Så lad os nu se, om det ikke falder på plads. Og nu kigger jeg lidt strengt over på dig, Søren Esborsen, fordi uh, som 24-7-repræsentant kan man jo ikke helt lægge stjul på, at uh, det var lidt uh, dit parti, Dansk Folkeparti, der fik stukket en kæb i hjulet i fald, for så vidt det angår uh, forhåbningerne om, at 24 uh, som vi kender det i dag, uh, kunne fortsætte på, på FM-kanalen. Hvordan? Nu er der gået nogle måneder. Uh, der er muligvis en redningsaktion uh, undervejs i forhold til, at Fiskersøen kan fortsætte som sommar... sådan. Det er nok nødt ja. til, så vi ikke får en sag på, på halsen. Det er jo ikke en redningsaktion på 24 det er et udbud, som andre kan søge. Jeg ved, der er nogen, der går meget op i, det, det er i rigtigt, den detalje, så det... bare vi lige får armslængden på plads det er også at sige, at det er ikke en redningsaktion fra radioen, men, men, du, skal det, jo ikke udbud. du skal jo ikke polemisere med, med, med direktør. Der er i hvert fald mange, der har set det som en, øh, en redningsaktion til 24-7. Men, men lad, lad nu det ligge. Det, jeg vil spørge øh, så Espersen om, var, kan du godt retrospektivt måske synes, at I lagde snittet lige lovligt brutalt i forhold til øh, denne her radios fremtid? Eller om din partifor, man gjorde, lad mig så spørge på den måde. Altså, jeg kan huske, hvordan den diskussion, vi havde i i gruppebestyrelsen og i gruppen, omkring det her, da det, i tidernes måned, da vi begyndte at diskutere det her, og der må jeg sige helt ærligt hånden på hjertet, at det drejede sig om at få udflytning. Øh, vi, vi havde en P1-kanal, som var en talekanal i København, og så det andet. Men, men øh, 84-7 ville, ville jo ikke acceptere det, og sagde, at det, det kan vi ikke leve under. Nu bliver det så måske damp. Og det, hvad, det er ikke så ringende da, fordi øh, fremtiden, det er altså DAP. Altså, vi begynder med, i, i, i bilerne nu mere og mere at få DAP-ret. Jeg kender mange, der har det. Det er en normal øh, måde, eller vil være i hvert fald om, om 4-5 år. Så det er ikke sådan, I bliver til Sibirien, Jørgen. Altså, det er jo ikke sådan, det... Øh, slet ikke. <laughs> Frem til fremtiden er DAP via Ramskov. Køber du den? Altså, jeg er ikke nogen stor DAP-tilhænger, men jeg tror på fremtiden som net. Jeg tror, når vi får 5G, jeg tror mere på mobiltelefoner, jeg tror mere på smartphones og og Bluetooth i biler og sådan noget. Men det er ligegyldigt, for det er jo ikke en DAP-kanal, det er jo en digital kanal, ja, som jeg og, kalder og, den. Ja, og det, som vi så ikke må kalde redningsaktion for, for 24-7, altså, den er vel karakteriseret ved at vi, man kalder det en DAP-kanal, men der er bundet en, en pokkesmasse penge i halen på det, som så kan bruges til at sende på alle mulige andre platformer. jeg ved ikke bare ikke? det. Den, den, den, den skal jo sendes øh, som, som en, en DAP-kanal, og så skal den sendes på nettet også. Ikke? Og det er jo der, hvor øh, i hvert fald hele den nye generation nogle af dem har da sikkert en dap de har alle sammen smartphone, og det er den, de begynder at bruge. Men Jørgen, den her DAP-frekvens, den kører så i fire år med et tilskud på omkring 70-80 millioner i ryggen, hvis jeg husker korrekt, ikke? Efter de fire år er der så nogen som helst realistisk model, under man kunne forestille sig, at den taleradio, vi kunne overleve på kommercielle vilkår, er det ikke bare at forlænge, hvad kan man sige... Stig med et par brædder, øh, og så står man i samme situation lidt senere. Ja, vi har jo selv øh, lanceret en strategi, der hed, at vi øh, på sigt i 8-10 år i 8, perspektiv, troede, at man også skulle kigge på den her radio som noget andet, nemlig måske primært en podcastkanal. i sted, hvor man måske lyttede live-radio om morgenen, og så gik man ellers ind og hentede de, podcast, eller de programmer, man gerne ville lytte til, når man, øh, når man havde brug for det. Og det er en anden økonomi, det er en anden måde at tænke radio på, så jeg er ikke så sikker på, anden, at om 4-5 år, så er vi i hvert fald tættere på... ...på det, hvis det er den vej, man vælger at gå. Det er den vej, jeg personligt tror vil klæde Radio 247. Jeg tror stadigvæk, at p skal sende det. skal jeg nu ikke blande med i det. Der er folk til derude, men altså... Det, vi, har jo, vi, har jo, vi har jo kigget på det som et, et podcastprojekt, i virkeligheden projekt. Jeg. Vi skal lige have trunget, vores to øvrige paneldeltager ind Karren Bro og Øven Hæsler. Hvad, hvad tænker I om det forløb? Nogle vil sige, måske et specielt gønneforløb, der har været omkring 247 her her siden, siden nytår. Jamen, hvis jeg skal starte, så synes jeg netop lige præcis ikke, at det har været specielt kønt, og jeg synes også, at det har været ærgerligt, fordi øh, altså, hvis, hvis vi ikke kan have det sådan i Danmark, er, når vi faktisk laver, et, øh, at der er et nys nyskabende medie, som jo laver, altså det er vi alle vel enige om, og har lavet nogle anderledes ting, øh, og udfordret mediet, og, og tænkt ud af boksen og alt det der, Hvorfor skulle vi ikke kunne have det? Altså, hvorfor skal de så lige pludselig putte ind i nogle kasser, så, så det ikke kan lade sig gøre med det? synes jeg er ærgerligt. Men det kunne vel også godt, fordi øh, Ramskov og hans øh, konsorter kunne jo bare have flyttet til, til Aarhus. Man men, men, men, men jeg synes, undskyld, John, ja. men jeg synes bare et eller andet sted, at, øh, at det er sådan en mærkelig kunstig ting. Altså, altså, Radio 247 har for mig været, altså, så vidt jeg ved, så er der lyttere over hele landet. Altså, jeg har aldrig siddet og tænkt, at det var, det var specielt noget kun for en del af landet. Altså, jeg tror, at, øh, at der bliver lyttet til Radio 247 over det hele. Så jeg, jeg, jeg synes, det er sådan noget... Øh, altså, det er en politisering af noget, som, øh, som ikke bør være på den måde. Man bør bare glæde sig over, at der bliver lavet noget... Øh, altså, med, vi får jo altid skældt ud over i medierne, at øh, vi altid er på den samme måde, og vi aldrig kan nytænke. Og her der er jo faktisk sket noget, som er lidt noget andet. Hilsleger? Jamen, jeg synes, at det er super, super ærgerligt. Jeg synes, 24 har været den største nyskabelse i danske medier. Jeg synes, det er større, end da TV2 kommer og konkurrerer med Danmarks Radio. Altså, jeg har... Jeg har nydt det, og jeg har hørt mine, mine børn nyde det, og jeg synes, det er spild af politisk engagement at uh, bruge tid på at lukke den uh, radiopinæt. Jeg kigger jeg lidt over for dig, Eskorsen. Ja, ja jo, det, det har du gjort et par gange nu allerede. Uh, jeg vil sige, og det, må, det kommer måske som en overraskelse, der, der er rigtig mange i vores folketingsgruppe, som nu er blevet stærkt decimeret, men i den tidligere folketingsgruppe, som synes rigtig godt om, at jeg det, at mig selv inkluderet. Jeg hørte det lige så meget, som jeg hørte, jeg hørte P1, så der er ikke været et, nogen det er ligesom den skildrede, som om, at nu skulle vi hævne os for hvad? Altså, jeg mener ikke, man er specielt at gået efter Dansk Folkeparti. I hvert fald ikke bortset fra lige den sidste del af sæsonen her, hvor det så bliver alvor. Der kan jeg så lige så sige, at der er visse af dine partifælder nu et forhåndværende medlem af Folketinget, der, der ikke helt er enige med i, i det synspunkt. Det er nemlig Kim Christiansen, og han udtalte forleden en dag... Jeg no. håber ved Gud i himlen, at de holder fast og lukker den skodradio en gang for alle. Okay, det skal så siges <laughs> ind, i den her græs, at øh, Kim på det tidspunkt, efter min mening, de sidste uger op til valget, har blevet gået efter, på grund af den her famøse omfartsvej ved Maja, som ikke blev så stor, som den ene skulle have været. Jeg kan godt forstå det, det raseri, for jeg synes, man kørte for mig på den familie, og det, det, det bryder mig ikke om. Hvad siger du til det, Jørgen? Jamen, det, det synes jeg egentlig ikke, men jeg vil, jeg vil gerne øh, fuldstændig slutte med til Søren. Jeg, jeg opfatter ikke det her som en hævn øh, mod Radio Jeg opfatter det som det, jeg kalder en strid Østenvind, der blæser alting ud af København, øh, uden rigtig at forholde sig til, om, øh, om, om der er en grund til at blæse det ud af København. Jeg der er ikke den der konspirationshat på, hvor I øh, vil lukke radioen, fordi vi gik efter dig eller Kim eller Morten, eller hvad fanden vi nu er gået efter. Vi slår til højre og venstre, og det øh, er vi vel egentlig også det, vi skal. Så, så jeg tror mere, det er, eller ikke tror, de siger det jo også selv, at det drejer sig om udflytning. Det kan man så diskutere, om det var klogt eller, eller, eller ikke klogt. Men der var vel temmelig mange signaler, der indikerede, at hvis man kom over en vis grænse, så ville det være helt åbenlyst, at så ville bærenskibbelskue ikke byde længere. Det endte jo også med at være resultatet. Det kunne vi vel også godt læse, kunne I ikke det sådan? Altså i forhold til en udflytning. Ja. Ikke dengang det kom op. Altså igen øh, er jeg belastet at være med fra starten af de her diskussioner. Og der var det hele vores politik, ja, altså meget af det gik jo netop på udflytning i alle mulige sammenhænge, hvor det kunne lade sig gøre. Og det her synes vi, jeg, jeg synes det var færre, da det kom fra, jeg ikke huske, hvem det var, der foreslod det. Men altså, et eller andet med at sige, nu har vi en, en P1 Radio i København, centreret der, nu vil vi have noget øh, i Aarhus, som vi heller ikke er, det er jo ikke jordens undergang. Århus altså, er en dejlig by, mig og Henrik ja. jeg begge to herfra. Men, men lige en anden ting, ja, vi kommer til at stå i den situation nu her, kunne det kunne noget i hvert fald tyde på, at Danmark går fra at have for otte år siden en taleradio, det var Pit til at have hele tre statsfinansierede taleradioer, det vil sige, den kanal, som, som 24-7 byder på, den, den nye ja. DAP-kanal, så ja. har vi så det, som jysk-fynske medier sandsynligvis i hvert fald ser ud til, at vi får på FM-kanalen, og så altså pit. Tre statsbetalte taleradioer, der skal konkurrere mange af de samme gæster, mange af de samme vinkler og alt muligt. Er det ikke til et så lille land som Danmark er? Er det nøgteren betragtet ikke lidt for meget? Altså jeg vil hellere have tilskud til taleradio end at have til et muligt køl, som også er i, i medierne. Så det synes jeg er en, er en, god, øh, en god satsning. Øh, tre taleradioer, nej det er bestemt ikke for, for meget. Det bliver spændende også, hvad de nye øh, eventuelt finder på, hvis de du får... Lige, hvad tænker du, kan bruge i forhold til det? det er, så du, så du er en af dem, der repræsenterer de ikke-statbetalte medier i den her sammenhæng. Men det kommer jo helt andet på, hvordan udformningen bliver af de tre kanaler, fordi hvis man laver det fuldstændig ens og traditionelt, så, bliver det, så er det selvfølgelig for meget at have tre, men, men der har Radio 24 jo, jo vist, at man kan lave noget andet. Mm. Vi skal øh, ikke kun øh, beskæftige os med, med ananas i egen juice, vi skal tale om andet end, end Radio 24 i, i den her udsendelse. Fordi jeg synes, vi skal gå over til at tale om et andet emne, der har fyldt rigtig meget øh, de seneste uger, når man har talt øh, medier. Og det er øh, Henrik Særs Larsen, der har meddelt, at han øh, forlader øh, dansk politik. Det gjorde han med en, en Facebook-opdatering, og for dem, der ikke kan huske, hvad der står i den, så vil jeg lige læse et central, en central passus fra den Facebook-opdatering op. Han skriver nemlig Der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker, og for mit vedkommende lader der til at være udmålet en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse, også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskrevet. Øjvind Hæsle, hvad tænkte du, da du øh, stiftede bekendtskab med de her linjer fra Henrik Sæs Larsen? Jeg tænkte, det var ærgerligt. Øh, jeg har nogle gange med at gøre tingene til et lille landsbysamfund, og når, når der sker den slags, så synes jeg, hvad er gået galt i landsbyen? Og vi har jo et, et, et særligt menneske her, som har nogle kompetencer og som gerne vil bidrage som nu er blevet udstødt af en eller anden grund. Nogen har gjort et eller andet, nogen har svigtet, og øh, nogen er måske gået for langt. I hvert fald synes jeg, man skal tage den diskussion. Og selvfølgelig er der nogen tæt på ham, der har svigtet. Der er jo nogen, der skulle have taget fat i ham og sendt øh, en besked til Ekstrabladet om, at I skal lige passe på Sars Larsen eller til, til 24-7. Og det synes jeg godt, man kunne overveje, at man kan gøre. Altså gå ind og hjælpe manden. Øh, der synes jeg, at han har fået for lidt hjælp. Og... Øh, samtidig med den digitalisering, vi har, som giver et ekstremt medietryk, øh, som gør, at hvis du først er i vælten, og du har et problem, og du er en sårbar personlighed, øh, så har du ikke en chance. Men, men, men SAS er vel ikke bare en sårbar personlighed? Det er han også, ved vi nu. Mm -hmm. Men indtil for seks dage siden, var han også den kommende finansminister. Det, det sætter vel sagen lidt anderledes godt, ikke Jo, det? det siger jo, at øh, det var nok godt, at han ikke øh, nåede så langt, fordi han ikke kunne stå de men det siger også, at der skulle være nogen, der havde grebet ind øh, noget før. Og det siger måske også, at vi på redaktionerne skulle have reflekteret lidt. Det gør vi på min egen øh, lille redaktion på Fagbladet Journalisten. Øh, spørger, hvad er, hvad er den yderste konsekvens af det her for det menneske, som vi sætter tryk på i forhold til væsenligheden øh, i historien? Og nu kan man sige, at væsenligheden er meget højt med SAS, fordi han skal have stor magt af indflydelse. Men jeg tror ikke, man har resoneret sådan, og det synes jeg godt. Man Hvor var kunne. den refleksion på ekstrapladet i Karmbrug? Reflektionen går jo, for, at man forholder sig til de faktuelle forhold. Og i forhold til de historier, som, øh, som vi har skrevet i nyere tid om Henrik S. Larsen, så skrev vi jo historien om hans job som statsrevisor, og hvorvidt øh, han var til stede der eller ej, som var en fuldstændig faktuel historie. Øh, så får vi at vide på et tidspunkt, at øh, hvor han fortæller til politikken, at han har en depression, så ved vi det. Det vidste vi ikke før. Det, der så sker, er, at øh, så bliver der udskrevet folketingsvalg, og, øh, og han øh, står i spil som, man skal være den næste finansminister. Så kigger vi på om, øh, i forhold til øh, sammenligner med Christian Jensen øh, hos Venstre, hvordan de udfører valgkamp, og satser er næsten ikke til stede, og Christian Jensen er meget til stede. Og det er også en helt faktuel historie, som vi også skriver i det forløb. Men I kunne jo se, at han ikke havde det godt. Og det er det, undervejs i historien, eller hvad du? Ja, altså nu her, så sent som under valgkampen, var der bragt ekstrabadet billeder af en mand, der gik rundt sådan lidt, øh, kunne på, forhudlet ude på Amager med en indkøbspose og han så ikke ud til at have det alt for godt, da han mødte op til den første forhandling. Hvorfor, hvorfor trækker ekstra ekstrabadet ikke øh, følehornet lidt til sig? Jeg synes ikke, det ændrer ved den, ved den historie, jeg lige sidder og fortæller om, fordi du har stadigvæk, har du en, øh, Søren Henrik Sass Larsen, en magtfuld politiker hos Socialdemokratiet. Han stiller op, han, er, han står til at skal være landets næste finansminister, og så ser vi på, hvordan han fører valgkamp. Det er sådan set fuldstændig straight. Øjvind? Jeg tror bare, vi må sige, at vi nogle gange kan have et fuldstændig straight journalistisk forløb, hvor man ikke kan kritisere for eksempel Esterblad, men hvor resultatet bare er forkert eller trist. Altså, vi har jo haft det på, på TV-avisen for, for nogle år siden med, med, med en fagforeningsformand, som... I, I, I havde, ja, som angiveligt havde taget 90.000 kroner eller noget andet ud af kassen til eget formål. Og det var en straight historie den var løftet perfekt. Jeg kendte en af journalisterne. Han var en god dreng, han havde sagt. Men øh, fagforeningsmanden, Vilstrube, endte jo med at begå selvmord. Og der kan man sige, da, øh, vi vi i dag jo ikke om han var blevet dømt i øvrigt øh, for det forhold. Men, øh, men at det havde jo den yderste konsekvens, selvom sagen egentlig kørte efter bogen. Og så må man jo spørge sig selv, er det den rigtige bog, vi kører efter? Jamen, jeg synes jo, det er, øh, er en principielt farlig diskussion den her, fordi hvis medierne skal være dem, der begynder at stille diagnoser, så synes jeg, at, øh, at vi er et farligt sted. Uh, jeg synes måske ikke sammenlignet med, med Strupas er, er så smagfuld her, øh, men vi kan tage øh, Prins Henrik og man vil have den samme diskussion. Mhm. Jamen, kan, man, øh, kan man tale med en mand, øh, som nogen mener er dement, nogen mener er fuldstændig straight frisk, som dem han er ansat hos, var jeg lige ved at sige Kongehuset siger, er fuldstændig skarp og klar, bare, bare spørger løs. Øh, I den her situation synes jeg simpelthen, at, at, at den journalistik, vi har lavet, vi gik øh, hårdt til SAS på spørgsmål om konventionerne, har sidder en af landets rigeste, eller hun ikke rigeste, undskyld, en af landets mægtigste, øh, mest indflydelsesrige mennesker, og siger, at vi skal bryde konventionerne. Det har vi virkelig forsøgt at få svar på. Det næste, vi gjorde, var, at vi forsøgte at få hos Mette Frederiksen til at sige, er SAS frisk? Og jeg synes jo, at ansvaret i forhold til den del af diskussionen, den ligger hos Socialdemokratiet. Det er jo, det er jo 10 dage siden, med Mette Frederiksen sagde, han er i topform, han er klar, okay. han er, han er fedt for fejl. Det er nogle mennesker, der har et ansvar for at sige, at han ikke er frisk. Det er ikke mediernes ansvar at sige, nu ser han lidt sløv ud, eller hoster han ikke lidt meget her til morgen, eller, eller, eller, eller altså et billede af en mand med to nettoposer. Hvis det skal være kriteriet for at sige, at nu holder vi op med, at det ikke er en sag, så, så ryger vi et forkert sted hen. Nu snakker vi om journalistikken. Må jeg godt. Lige, vi kan jo prøve at tage alle øh, lytterne også med ind i sådan et redaktionslokale. Prøv at forestille jer, hvis vi om morgenen til redaktionsmøde, i stedet for at sidde og sige, okay, hvad er der er op og ned på det her, hvad er faktuelt, hvordan bliver der ført valgkamp og så videre, hvis vi så sad og sagde, nu skal vi lige sidde her og finde ud af, har han eller hende, hvordan har de det egentlig, og hvad tror vi egentlig tilstanden er. Så det var os, der skulle sidde og diagnostisere, i stedet for at vi stiller de spørgsmål, som Jørgen jo siger, til partiformanden osv. Altså, det, det, vi skal da slet ikke derud. Altså, vi laver, vi laver journalistik, vi er ikke læger. Søren Espersen, du har jo, kan man sige, et ben i hver lejr Du har en mangeårig øh, erfaring som øh, dagbæredsjournalist og i øvrigt også ubladst journalist. Øh, og så er der politikere i dag. Hvad tænker du om den her diskussion? Jeg er enig med det, Jørgen Remske også siger. Altså det, det afgørende er, at journalister skal ikke sygdomsdiagnostisere. Det vil være fuldstændig urimeligt at forlange det. Og, og, og sammenlignet sammenligne med Prins Henrik, selvom det to forskellige sygdomme, er jo ganske relevant. Øh, man kunne tænke, hvis man havde sagt fra mediernes side, at vi, vi vil ikke mere interviewe den gamle mand, fordi det er noget røg, at han siger. Det er jo en nedvurdering af ældre mennesker, som ikke kan ja, være bekendt. Man bliver ved med at køre en almindelig journalistik. Indtil det øjeblik, hvor man så finder for, for at vide, at prins i faktisk det men, så slutter det jo. Okay. Og på samme måde øh, har det også sagt, at når man syge sig, og, og, og, og det, gør, det har han så gjort, så er det jo slut. Men jeg vil ikke bebrejde øh, journalister øh, for noget, selvom om det givetvis har været hårdt for, for øh, Henrik Sass. Han har også lagt en hel masse så sordiner ind, så får jeg så at sige, at han vil kun interviews hver tredje måned og sådan altså noget. Allerede der, øh, synes jeg, det virker meget, meget specielt. Man kan ikke være på Kristiansborg, hvis man kun vil interviews hver tredje måned. Øh, ja, så får man allerede ikke ret mange stemmer, og det fik han jo heller ikke. Han har haft det elendigt, det er jeg fuldstændig klar over, men jeg vil ikke bebrejde Øh, øh, pressen for det her. Det men, men Hesler, du er, du er redaktør for, for alle øh, organiserede journalister, fagbladet Journalisten. Mm. Øh, jeg vil ikke sige, at det ryster mig, men jeg er lidt overrasket over, at du egentlig lægger den målestok ind, mm. at øh, journalister skal øh, sidde og, og helbredsvurdere dem, vi skriver i relevante historier om. Altså, mener du virkelig det? Nu kan man jo nemt blive rystet over noget, som man citerer sig selv for, for det var ikke det, jeg sagde. <laughs> men så skal mig. Ja, jeg vil sige, at... Øh, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt, at øh, straight journalistik er, er straight journalistik, men man kan bare også se, at det i stigende er sådan, at øh, medietrykket gør, at vi har nogle andre situationer, end vi havde før i tiden. Ja. Før i tiden kunne man gå under radaren, øh, for eksempel ved at slukke sin telefon eller ved ikke at tage den, eller ved at sige, at jeg ikke har nogen øh, kommentarer. Og der, der synes jeg, at der kommer et stigende tryk, et stigende tryk i, i den hverdag, øh, vi bevæger os i. Og der synes jeg godt, at man, man kan lave det rum for eftertanke, for det er egentlig mest det, jeg gør, end at jeg siger, hvad, hvad er svaret. Jeg mener, det rum for eftertanke bør vi i stigende grad have, fordi vi i stigende grad trykker på folk hårdt. Men, men, men eftertanken har, man jo sigt, har vi jo også, vi sidder og diskuterer ja. det her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du fulgte med uinventeret Karners, før ind i Ekstrabadets og Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du gik med ind og, og, og så sagde, hvad vil... Jeg ved ikke, om jeg kunne. <laughs> det, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke, det skal jeg ikke Men så, så i hvert fald fiktivt her, en kort øjeblik, ja. i Alinge på Bornholm. Hvad vil du sige på det konkrete relationsmøde på Ekstrabadet den tirsdag morgen, hvor historien om, at han ikke øh, har deltaget i valgkampen? Hvordan vil du da løfte den her eftertanke, som du efterlyser? Konkret Ja, nu sidder jeg, jo ikke, jeg sidder jo ikke så fint et sted, så det bliver jo hypotetisk. Altså, jeg sidder på et mindre medie, og der ved jeg bare, at vi har de her overvejelser. Altså, at vi simpelthen tænker, skal vi lige snakke lidt usjournalistisk nu? Altså, fordi vi ved godt, at hvad er der i spil her? Og, og så snakker vi usjournalistisk, altså, hvor vi siger, jamen, men kan, kan, vi, kan vi gøre det her på en anden måde, som vi egentlig synes er pænere, og hvor etikken er højere, og hvor det i højere grad matcher, Væsenheden af den historie, vi fortæller. Så det er det princip, jeg gerne vil have med. En. Prøv at lave en afvejning af, hvad er, den, hvad er den yderste væsenhed af den her historie i forhold til den yderste personlige konsekvens. Det synes jeg, vi skal have ind i noget journalistisk metode. Men hvis man så havde foretaget den afvejning, hvad havde udkommet så været, hvis du havde siddet i Karnbrus redaktionslokaler og havde anlagt de perspektiver? Det ved jeg ved ikke, for jeg ved ikke, hvilken forløb der har været researchmæssigt, og hvordan man har, og man har jagtet ham på nogle måde, og man har ringet til nogen for at få noget snask. Jeg, jeg kender slet ikke forløbet om ham. Altså, der kan jo være, have været mange forløb. Det er, jo, det er jo summen af noget. Altså, bare for at sige det helt kort, så, han, så handler journalistik om, at man skal holde sit hoved koldt, og man skal mm. holde sig til kolde facts. Og det er jo dybest set det, der, der er foregået, og det er den måde, journalistikken er blevet lavet på. Og selvfølgelig kan man vende alt muligt på redaktionsmøder, og det skal man også. Men man skal ende der, hvor man holder sit hoved koldt, og laver journalistik på det mm. faktuelle. Mm. må jeg ikke også sige... Øh... Jeg synes at i virkeligheden, ja, nu har jeg boet i England i år, og kender pressen der, der er at vores pres jo ufattelig hensynsfulde. Altså hvis det er, at man har den mindste øh, fornemmelse af, at der er et eller andet undervejs, så vil man jo også forsøge at sige, kan vi gå så langt? Og det synes jeg ikke har været øh, tilfældet her. Øh, alle ved, at når man kommer ind i det politiske spil og er på Christiansborg, så, er der, så kan alting ikke være ikke til for langt vil vi tage hensyn til. Der skal man da gå til de magthaver, der er og, og også gå hårdt til dem. Det synes jeg man skal. Ja, ramt kom. det er jo helt enig også, fordi som som Søren og også sagde, så, så er der også sket det at Sæs gik jo far Finansminister i en spil, SAS, øh, magtfuld øh, personlig i SAS, til at være Borgers SAS. Jamen, det var han jo også... fra en uge siden. Jamen, det er også det, jeg mener. Ja. Det, det, nu er han jo Borgers SAS, og så gælder der, øh, efter min mening, og i vores redaktionsmøder, nogle, nogle helt andre regler selvfølgelig, fordi så er væsentligheden jo mindre. Så kan SAS øh, bære poser for både netto og irmer, og han kan mene hvad som helst om konventionerne. Øh, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg lige vil sige. Det, det kunne han ikke for en ugesiden, og derfor skal han måles på den måde. Og så vil jeg sige omkring det der med at gå ind og vurdere folk. Vi lavede for. Øh, nogle måneder siden et meget kontroversielt interview med Gita mm. øh, Og der var jo straks folk ude i medierne og sige, at hun er dement, hvad billeder jeg ind og taler om en mm. dement det? Nej, hun er ikke dement, hun er sur. Øh, hvad, jeg, jeg siger bare, altså, hvor, hvor vi hen, hvis vi begynder ligesom at sige, puh, han ej. Altså, vi vurderer selvfølgelig, at hun er i stand til at og, og, og svare og er fuldstændig klar over, hvad hun deltager i. Jeg, jeg er frygtelig bange for, hvis det bliver det der med, kan vi vide, om vedkommende ikke trækker lidt på det ene ben, eller... Blinke lidt meget Men vi, med, med øjnene. Ikke? Hvis vi nu spørger Henrik Sass Larsen selv, og han er jo sådan set Ørsthåndskilden til, hvordan han går rundt og har det, så siger han jo, at det er en jagt fra mediernes side. Og, og, Men Henrik, så skal Sass syge, Så var der ikke nogen, der havde rørt ved det. Altså mm. det var jo virkelig det, der var diskussionen. Det var vel også det, der var diskussionen med, hvor er Sass, når han ikke deltager i de møder. Så var der en helt legitim diskussion, der hedder Sass melder afbud til møder. Jeg tror ikke, var det 30.000, man fik per møde. Det melder han afbud til, for så at tage ud og lave tv-program med, med, med, med Søren Pind. Undskyld, når man tænker på, hvordan andre mennesker bliver tæsket rundt i et aktiveringssystem, øh, og, og, og hvis de udbliver en halv time fra et møde med en sagsbehandler, hvad der så sker. Jeg synes, det er fuldstændig rimeligt at kigge på. Og, og hvis, han er, hvis han er dårlig, og hvis han føler, at det er for hårdt for ham, så er det enten ham selv eller hans ledelse, der skal sige, SAS, træk Og det var ude foran de tv-studier, at du sendte din øh, isprudlændende ja. rapporter, øh, Brian Weichardt, ud for ja. at afkræve SAS et spørgsmål. Jamen, du siger, du afkræver Prøv at ja. afkræv. det er jo som forhør. Ja. Jamen, ja, det, var, tog det var sådan, han oplevede det. Det. det. var sådan, han Jamen, det vil, altså, nej, vi tager ud for at spørge ham. Vil du svare på, hvad du mener? Men, men du kan men... godt lege med et ordethed, så der er afkrævet fra hør. For mig er det en journalistisk øh, praksis, nemlig at spørge. Men jorden alt et eller andet sted er det ikke fuldstændig åbenlyst, efter de første to tre gange, at for det første har socialdemokratiets ledelse taget afstand fra det her med at ændre konventionen. det er helt indstillet, så de har ikke gang på jorden. For det andet kommer han jo ikke til at svare, Hvilket du du Jamen, kan jo se, at han står. Stod... Så holdt vi jo så også op. Altså vi, vi, vi, vi stod jo. Jeg tror, vi stod derude to gange. Altså inden ja, vi nu går så, var... så var der også en helt irrelevant diskussion om hvor man havde ventet foran et toilet. Altså. Øh... Det var så ikke ja. også virkelig, ja, men med al respekt, <laughs> ja, ja. hvis jeg skulle tale med en eller anden, jeg så, han gik på toilettet, så vil stå og vente, uh, ja. til han kom ud. Ja. Altså, ja. Altså, altså, så vil du så, som journalist stå ude en toilet ja, og vente? selvfølgelig de vil det. Det er jo da ikke for at fange ham i, så nu, nu lukker man ind på toilettet, men at stå uden for at vente, man ser, at han går der ind. Det vil jeg altså også have gjort. Så, så Cambo, det, det er helt færdigt, at dine journalister men vidste, at altså jeg vi, vi stod ikke ud for ja, noget. Vi så lidt, men, men jeg vil bare lige sige i forhold til det der med, at du siger, at når I, I to er ude efter ham i afkrævet svar, og vi gør det ene og det andet. Det hører jo med til historien, som der også er blevet nævnt her. At den her mikrofon, der ser mærkeligt? At, øh, at han, han helst ikke vil snakke med os. Det er jo også det, der er en af jer, der nævner, Han man kun give et interview hver, hver tredje måned eller noget andet. Og så, så bliver man jo selv nødt til at være uerfarende, fordi vores opgave er jo at snakke med politikere. Okay. Så vi skal jo have fat, jamen vi skal jo have svar. Okay. Og derfor så må Brian Weikart jo også tage ud og Så, videre. så nu, nu vil jeg lige føre diskussionen et andet sted hen, fordi nu har vi øh, ført den på... på omkring de øh, eksempler, som danske medier også har diskuteret de seneste dage. Var det for meget, at Brian Weidkart stod ud ved TV2? Var det for meget, at Ekstra Bladet øh, øh, skrev de ting, som Ekstra har skrevet om... Øh, var om det for af... meget, at politikken skrev en leder, der, der, for, der sagde, at det faktisk skulle gøre noget? Fordi, vi skal lige prøve at, at høre et øh, andet eksempel på noget, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige journalistik, der er blevet lavet om Henrik Sals Larsen. Og det er journalistik... Eller satire, det kan vi snakke om bagefter, der er blevet sendt på, på din radio, Jørgen og nemlig en kort radiovis. Fordi prøv lige at høre her. Men det er kort radiovis er satire. Godt, det kan vi snakke om bagefter, <laughs> men jeg synes bare lige, nu hvor vi, nu <laughs> er vi taler om det pres, der har ligget på Henrik Sass Larsen. Så lad os lige prøve at høre, øh, hvad den korte radiovis har sagt. Han er altså mystisk, ikke? Altså, han er sådan en speciel type, det må man altså sige. Altså Henrik Sass? Ja. Altså, hvor er han? Han Nå, er ikke med til... Han var der heller ikke i går. På Fyn. Hos sin elsker. Hvad, hvad er det for noget? Hvad jeg er det, har hørt, nogen, at, at, du, øh... Øh, at han øh, har en elsker. elsker. Elsker? Elsker eller elsker hende? Skud da ikke. Elsker. I dag. Øh, Alexander Grant. Han er også politiker. Hvor har du det fra? Med sådan en lille Kille. Ja. Jeg, jeg kan holde på en det. Kan du holde på en hemmelighed? Det ved du sgu da. Jeg har fået en om at han dyrker noget kæmsex. Det har du fortalt. Nej, har jeg fortalt dig det? Ja, ja. Jeg kan ikke huske, skulle jeg har fortalt det til. Men du altså... skulle du fortalte, du fortalte dig skulle det til. okay. Er ikke jamen, jamen, så er det ikke nogen hemmelighed. Okay, beklager. Jeg kan ikke huske at har fortalt den før. Jeg, det er svært. Jeg har fortalt den til mange mennesker. Jeg hørte dig fortalte din i hoved. En kaffehave Du stod skal du ude i nytsevægten. Var det dig du? jeg fortalte det til? Nej, du fortalte Jamen du råbte ud i lokalet hvor for helvede? Nå, ja, det er rigtigt. Jeg vidste jo ikke du var i det lokale. Ej, men det er i hvert fald ikke en hemmelighed. Jeg siger bare, det skulle være fantastisk at finde beviser for det. Han står og boller andre med i røven, mens han synes, at Angel dørs op igennem til næsebor. Det vil jeg fandme da gerne få at vide. Jørgen, Jørgen Ramsgaard, hvis man er depressivt andetagt, som, som Henrik Sass Larsen er, det ved vi nu. Hvordan tror du så, det er at lytte til sådan noget her i noget, du ganske vist kalder satire, men så mange oplever som en regulær nyhedsudsendelse? Prøv, prøv at høre. Altså, Jeg vil gerne diskutere det her, men jeg vil simpelthen ikke diskutere det ud fra, at nogen mener, at Kirsten Birke findes og at Kirsten Birgit laver en regulær nyhedsudsendelse. Det, det, det nægter jeg simpelthen. Så, så lad os kalde det ja, satireprogram. Så lad, lad det et Og hvis der er nogen, der har set Kirsten Birgit, øh, og stadigvæk mener, at hun er en reel journalist, der laver øh, rigtige nyheder, så har vi et større problem med fake news, end jeg nogensinde har opfattet, vi får. Øh, det her er satire. Kirsten Birgit findes ikke. Det er et, et, et, et satirisk, fiktivt univers, øh, og det stikker fuldstændig af ind imellem, og de slår til højre og venstre. Der er der ingen tvivl om, det der synes, han ikke er sjovt. Jeg tror, vi har lavet historier med Lykke, vi har lavet historier med Kim som vi har lavet historier med Christian Jensen, vi har, har lavet masser af satiriske historier, som folk er kede af, vrede over. Nogle af dem kan måske grine af det, nogen vil grine af det, nogen vil synes, det her er fuldstændig forfærdeligt. Men er, er det inden for skiven? Jeg synes, inden for et satirisk univers er det, er det inden for skiven. Hvad siger resten af til det? Jeg har hørt en gang øh, om en undersøgelse, at øh, mange amerikanere havde The Daily Show som en af deres primære øh, øh, nyhedskanaler. Og det er vel også i grænsefladen, om det er en, et nyhedsprogram eller om det er et satirisk program. Så jeg tror ikke helt, man kan fejle tingene væk og sige, fordi det er satirisk, så har det ikke nogen nyhedskraft. Det tror jeg har. Det er jo også udgivet Ej. under medieansvarsloven, og rette 24-7 er jo tilmeldt pressenævnet. Det er to så forskellige har, ting. Så har det en effekt. Det har en effekt, som det er, en er, som effekt. er øh, holdningsdannende, ligesom nyheder kan være det. Og derfor synes jeg også, at man skal, man skal tage det ansvar. Et stykke af vejen. Man ja. kan ikke bare sige, at vi tager ikke ansvar, fordi det er satire. Du hører mig ikke sige, at vi ikke tager ansvar, men, men det, det, det der, du siger det er så hvad med drama? Er det så også, hvis der bliver lavet en dramaserie, der bliver sendt på DR, som er under medieansvarsloven, under, under, under det, det, det, det er noget pjat. Kirsten Birket er meget skarpere og end The Delle's show. Men, men, er det simpelthen grund, at du kan se det oppe på billedet. Men Jørgen, er det ikke lidt, lidt let, fordi mange ved jo godt, at nogle af de ting, som Kirsten Birke går siger, er jo ting, som er i hvert fald har i gran af sandhed i sig. Jeg ja, skal jeg ikke kunne kommentere på, om det konkrete her har, men det, det tror jeg at de fleste anerkender. kender, ja, ja. at der er ting, som Kirsten Birke går siger, som, som trods alt har en vis faktuel basis i virkeligheden og som ikke kommer frem andre steder. Så er det ikke så lidt nemt at bare gå ind og dække sig ind bag og at sige at okay, det er vi her bor, ved vi jo selvfølgelig godt alle sammen, at Kirsten Birgit det findes ikke, det er Frederik Siljus, der lejlighedsvis klæder sig ud, ikke? Men altså, lige præcis den her med så at sige, jamen, fordi det er en satirisk karakter, så tæller det på en eller anden måde ikke. Det gør det vel alligevel lidt, godt ikke det? Jo, det tæller som et, et, en, en underholdning, det tæller som en fiktiv historie, og det er da fuldstændig rigtigt, at alt god satier tager udgangspunkt i, øh, i virkeligheden. Øh, der, jeg, der, er lavet, der er lavet et, et, et, et fuldstændig, øh, er sikker på, efter nogens mening, forfærdeligt billede af Pæren der, der, der filer for rang af en, en kort Det er så udgangspunkt i, i, i, i selvfølgelig en virkelighed. Det er der også. Det er, der, der er nogen, der vil opfatte som dybt krænkende. Jeg, jeg skal vil, bare lige det, forstå dig, inden jeg giver ordet videre til resten af Det du siger er, at det er underholdning, at den kortrætevis, ganske vist i satirisk univers, om en depressionsramt siger, at han dyrker kæmsex med en navngiven øh, socialdemokratisk øh, medlem af socialdemokratiet. Er det underholdning? Er det det, du siger? For nogen er det grænseoverskridende forfærdeligt. For andre er det noget at trække på smilebåndet, af? Hvad synes du? Synes du, det er grænseoverskridende? Det, er, eller det sjovt? er faktisk ret ligegyldigt, hvad jeg mener her. Okay. Søren Esbjørnsen? Jeg ja, vil have kommet med den eksempel, øh, som, øh, hvor øh, Kirsten Birke øh, ringede op til øh, vores egen øh, Pia Adelsten, mm. øh, i, i Majaer øh, og, og fortalte hende, at der var en lastbil, der var kørt ind i deres mm. øh, restaurant, Hun, hendes er gennem Christianen, og der var en, der var død. Det var måske lige i overkant. Men det var jo ikke lige i overkant. det var i overkandet, og det ringede vi jo gav dem undskyldet. Jo, men det... Har du ringet og givet øh, en undskyldning for det her, hvor man får at en, en navngiven person, som er en øh, måske lovende politiker, der lige pludselig bliver kædet sammen med, med noget, der, der, der har med Henrik Sasser og depression, og hvad er det? Hvor, altså, det, det, det, det er lige lovlig meget. Altså, jeg ved, at de var dybt, dybt rystet først lang tid senere fandt de ud, at der var ikke nogen, der var død i en lille restaurant ja. med kun 4-5 ansatte. Nej, de, de ved jo lige bag det. Jamen, det. er jo ikke skideskade, Jørgen. Det, det var det ikke. Prøv at høre. Jeg synes jo ikke, man skal lave øh, satire om, om, om dødsfald, om ægte om dødsfald. Men, det vil jeg men, men man siger, må man gerne kan lave satire om kemsex. Ja, det må man gerne. Hvad, er med en navngivende ungdom? Ja, for eksempel er tre, et ord på tre ord, eller, buk, eller et ord på tre bogstaver der hedder død. Okay, så, så altså man må... Man må, man må... Man må lave om pædofili, om voldtægt, om overgreb, om pædofili, øh, om, om alt muligt, men for mig gik grænsen med, at man må ikke ringe til en person uforvarende i live og sige og påstå, at nogen på hans restaurant er død. Det må man ikke. Kan Bro? Jamen, jeg kom bare til at tænke på, at jeg er selvfølgelig fuldstændig enig med Jørgen i. Der er journalistik, og der er satire, og der skal være plads til begge dele, og man skal skille det ad. Men der var et ungt øh, begavet menneske i min omgangskreds, der for nylig sagde noget, som fik mig til at reflektere over, at vi måske skal til at gentænke det. Fordi at, øh, at han sagde, at, at jeg har sgu så travlt lige i øjeblikket, så jeg får faktisk kun mine nyheder fra Kirsten Birket. Mm. Lidt af på det der du sagde, og det er jo ikke fordi han, han er dårlig begavet og ikke kan skille tingene ad, men der er måske bare en medievirkelighed, som er lidt anderledes end det vi opdraget med, hvor der var så der og der var sådan og sådan der. Ja, det gjorde i hvert fald at jeg tænkte okay, altså, man skal i hvert fald være helt sikker på, at tingene bliver skilt ad. Jesper. Jamen problemet her er jo, at man kunne sige, at man skal deklarere tydeligere, men hvis man deklarerer satire, så dør satiren. Og så siger du Jørgen, at det er så tydeligt det er satire, men så er der jo ingen grund til at ringe og sige undskyld. Altså, så burde de jo vide, det er satir. Jamen, der, efter min mening er der grænser for alting. Det kan være, satir er noget af det vanskeligste at sætte en grænse for, det mener jeg. Jeg havde en personlig grænse med, at man ikke skal skræmme livet af en person ved at påstå, at der er sket et, en dødsulykke på, på vedkommendes arbejdsplads. Det er min personlige grænse som chefredaktør, der sagde, at det går simpelthen ikke. Det andet øh, er, at... Jo, jeg synes da, at faktisk, man er nødt til at øh, og, og, og definere satire og, og deklarere satire, og det gør vi jo faktisk ved at sige, at den korte radiovis er et satiresprogram. Vi gør det ovenkøbet tydeligere end, end, øh, end Jonathan's Spang og andre gør ved, at vi faktisk har en, en fiktiv person, der er på de fleste parameter rappelende vanvittig. Uh, og hvis man bare har hørt lidt af det, og jeg bliver meget bekymret for ungdommen, hvis det er sådan, at der er nogen, der mener, at, at det, der kommer i den, i, den, uh, i den korte radiovis, er den skændbarlige sandhed. Det, det bliver et dybt bekymret over. Og det, det er klart, at ja, det skal vi da diskutere. Jeg er bare ikke sikker på, at vi skal diskutere på den måde, at vi så ikke kan lave den korte radiovis, eller uh, andre former for satiriske programmer. Vi må så sørge for at satse på, at de... Det er ikke så bedre, for eksempel. Men, men, men det, der undrer mig, mig, mig lidt, er, at, at, at du, du på den ene side siger, at der er en grænse. Ja. Der er en grænse. Man må ikke sige, at nogen er døde. Men grænsen er ikke noget, når vi taler om offentligt at beskylde en øh, kendt, deprimeret person, som Henrik Sals Larsen, for at dyrke noget, der er ulovligt, nemlig øh, sex under påvirkning af narkotika. Åh, altså. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke altså nu, jeg håber, vi er enige om, det er jo ikke det, er jo ikke det strafretslige, der, der er spørgsmål her. Altså, det, det, det er jo ikke fordi, at, at folk tænker, hold det op, hvor er det ulovligt. Hvis man nu havde sagt, at han er blevet taget i køge med to gram kokain i lommen, det er, ikke, det er jo ikke det, Henrik, vi diskuterer. Vi diskuterer her, om man på en usmagelig måde grin med ham. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der tænker, hold op, vi melder ham til politiet for straffeloven. Altså, hold nu op. Nej, men vi taler måske med afsæt i en opdatering, <coughs> som Henrik Saldarsen selv har skrevet, nemlig at øh, der synes ikke at være nogen øh, grænse, og han bliver udsat for en grundig øh, tablud øh, langvarig behandling. Og vi har talt altså om en mand, som er deprimeret, og som for øjeblikket er måske mere sårbar end de fleste andre. Det er vel i det lys, vi skal, ja, men, vi skal vurdere om Kirsten Birgit og den korte radiovis selv i en, en satire reference går for langt Men, men det, og det, det er bestemt en diskussion vi har her jeg synes ikke man går for langt, men igen er der en grænse nu er, øh, er Henrik borgers, borgersass og så, kom, så, så er han ikke øh, et, et, øh, et satirisk offer men, men dagen efter at Henrik Sass Larsen havde trukket sig og var blevet borgersass ja. der gjorde øh, den korte radiovis sig også mundre over øh, Henrik Sass Larsen og oh, men, men altså, det, det er i hvert fald inden for en, en, en, en noget blødere udgave end det, du har spillet her. Okay, så det må man gerne. Altså, selvom, han har, selvom han nu har lagt sig i forstodsdeling og selvom man har meldt sig ud af alt, så må, må Kirsten Birgit og den korte ret, at vi godt fortsat køre på. ham. Jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke. Jeg, vi sender 24 på døgn, så jeg hører ikke hver ene til minut, så jeg har ikke hørt hele den udsendelse. Så hvis der er et eller andet der er faldet af for brystet, så er jeg nødt til at, at have det konkret. Jeg ved bare, at, at der konkret var en diskussion, som man så har på alle redaktioner, tror jeg. Det hedder. Nu går SAS fra at være magtsas til borgersas. og det er to forskellige ting. også i også i, både i et journalistisk og i satirisk universum. Men hvad så ham der nogen kandidat? De Fyn. Ja, altså det, det Jeg ja, indrømme Det er jo et Det, det synes jeg ikke var, var, var, var, var elegant Det synes jeg ikke Men, men okay, fordi det er satiret nej, nej, det synes jeg Jeg synes faktisk ikke jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke vide alt Hvad der sker på den her rejstation. Jeg opfattede faktisk ikke At vedkommende var en, en, en ægte person Jeg synes satire skal slå satire, Man kan lave satire Også med almindelige mennesker Men satire skal slå hårdt På magtfulde mennesker ikke på... Øh, altså, Alexander Grant er en navngiven ja. tidligere DSU-formand, som den korte vi ja. siger, dyrker analsex ja. med Henrik Jeg var faktisk, Og det er jo så en, en indrømmelse, det er der jo meget få af i, i medierne, så den kommer nu her. Jeg var faktisk ikke klar over, at vedkommende var en, en, en, en, en ægte, altså hvad skal man sige, en, en nulevende person. Så, så det bliver en, det bliver en undskyldning. I går der sad jeg øh, sammen med Måns Jensen, øh, kulturordfører for Socialdemokraterne, nede i højskolernes telt. Vi havde en diskussion om satire, og der kommer vi ind på, øh, på, på lige præcis en korte radioavis. Der er det meget tydeligt, at der er et element af frustration og irritation over den måde, som programmet agerer på. i at Man ringer til folk, cold-caller dem, og det er til at er lidt udflydende om, hvorvidt det bliver sendt live, eller det bliver sendt til optagelse i det hele taget. Er det også noget, som øh, man kan genkende over i Dansk Folkeparti, Søren Espersen? At, at, øh, at man ringer op sådan... At der er en irritation over den, de fremgangsmåder, som der bliver brugt i programmet? Hos Kirsten Birke, det, det tror jeg faktisk jeg ikke. Bortset fra det der øh, eksempel, det, der kan jeg ikke ja. lige komme på andre ting. Øh, jeg ved, at nogen, der er nogen, der normalt bliver irriteret over at blive ringet op. Preben altså, øh, Bank Henriksen var mig i mor, en, en dag, hvor han blev ringet op. Og var det 24-7, så, så, så sagde de ja, morgen, du er nu i rette 24-7. Så sagde jeg, nej, det er jeg ikke. Og, og så lavede han rør på. Det er jeg godt Det er i det synes jeg er i orden, at man skal, have, man skal have ren linjer, når man ringer op og ved, hvem er det, man taler med. Uh, og og det, det gav han ikke, det der. Men Ramsgaard har tanken, strejfet dig, at vi måske uh, ved at give uh, den korte ræftervis Langs Nord har gjort uh, overlevelsesmulighederne for rette 24-7 vanskeligere, end de ellers havde behøvet at være. Nej, for jeg har en meget, meget dyb tro på, at vi har så kloge politikere, at de, at de skiller mellem satire og virkeligheden. når hvis de skal diskutere, om radioen skal fortsætte, så gør de det ikke på baggrund af 10 minutter, og 10 minutter her i et fiktivt retsprogram. Og hvis vi har politikere, der træffer beslutninger på det grundlag, så har vi langt større problemer, end, end jeg nogensinde havde troet. Nej, jeg stoler meget på, på, at politikerne kan skældes snart for måske. Deler du den store tiltro til politikerne sævn til at skille og mm. Det var ikke det den jeg markerede på, okay. men øh, jeg vil sige jeg har selv haft æren her for nylig at deltage i, øh, i den korte radiovise fordi jeg øh, i forlængelse af SAS scenen havde skrevet ned på Twitter og holdt en pause der. Og, og, og på den ene side jeg kan godt lide programmet, men jeg ved ikke altid øh, hvor når jeg nu det sender, og så ringe min telefon og så jeg hey, har det Rasmus Brune, og jeg vil gerne have en venskabelig eller, hedder, Jeg vil gerne have en venskabelig samtale med dig. Og jeg anede ikke at jeg var live på. Det anede jeg simpelthen ikke. Og det anede jeg ikke engang, da der var gået tror jeg, 17 minutter, hvor jeg havde forsøgt at opleve ham i interviewteknik, fordi jeg syntes, den var så dårlig. <laughs> <laughs> det var det ikke Jensen eller Rasmus Bruhn? Det var Rasmus Brun Og min søn skriver til mig, at jeg måtte ikke være så hård ved ham. Jeg håber, jeg møder ham herovre, så vi bliver gode venner igen. Der ville jeg, vil jeg sådan set godt have haft et klart svar, da jeg spurgte: bliver interviewet nu? Er det her bruger I det her på radioen? eller er det et research-interview? Nej, det er bare en venskabelig samtale. Jamen, vi har ikke en venskabelig relation, så det kan det ikke være. Lad os nu få kortene på bordet. Karen Kar Brug, var, var det noget for ekstrabladet at have et satirisk univers, fordi det er en genial måde at få de ting ud, som man ikke kan, kan beskæftige sig med i, i, i den rigtige vis. Vi har et satirisk univers, mm -hmm. det hedder Slykkenstuen. Side 2. Vi, vi lige skrev ting som, som for eksempel, at Henrik Særs Larsen dyrker gemsex. Vi lige skrev det på side 2. Jeg synes, det vi lige har snakket om, hvor Jørgen siger, at det, at der var en, en virkelig person, der blev nævnt, at det ikke var i orden, det er jeg sådan set enig i. Altså satirer skal være satire. Og jeg tror faktisk, det der det er jo en af grundene til, at så begynder man at blande virkelighed og satire sammen, og så bliver det svært for folk at gennemskue det. Men jeg går meget ind for satire. Jeg synes, at satire er fantastisk godt øh, for, vores, øh, for vores forståelse af alting, og vi kan grine lidt af os selv. Og det meste satire i Danmark er jo godt. Altså alle dagblade har jo satire, og ligesom... Øh 24 men men, men det var, altså, det, den helt klassiske situation var den der med HG Wells, eller andet, hvor, hvor man troede i sådan en radiostation, og alle folk troede, at hele verden var ved at bryde sammen, og de skulle skynde sig at komme væk og gjorde det. Det er væsentligt at finde den balance, øh, uden sammenligning i øvrigt med verdens undergang, at så skal man være meget, meget opmærksom på, at folk alligevel har en fornemmelse af, ja, at nu har jeg så kodet Kirsten Birgit ind på min telefon, så jeg ved, når hun ringer, at så er det hende, så kan det, jeg så mye Det er det, der hedder ret til at Og det kan jeg anbefale. Men, men, men, men Ramskov, det er jo sådan en offentlig hemmelighed blandt, blandt journalister, at hvis der er ting, man sådan synes, det er egentlig for godt til ikke nogensinde at blive trygt, men man kan ikke rigtig blive trygt dem, fordi der er nogle... nogle, nogle og i øvrigt regler, der gør, det kan man ikke. Nå, men så kan man altid gå hen til Kirsten Birgit og, og, og, og få dem afsat. Altså, hvordan har du med... det med? Altså det, det, det ved jeg sgu ikke, om det er, er en offentlig hemmelighed. Og jeg vil ikke håbe, at jeg kender ikke alle Kirsten Birgits arbejdsmetoder, men jeg vil ikke håbe, at det er sådan, det er. Ja, der altså, i forhold, der er der masser af ting, som er fuldstændig ligegyldige her. Altså, det, det, det, det, det, det, det tror jeg simpelthen ikke er det dominerende i... I, i, i spørgsmålet om den satire, Kirsten Birgit laver. En del af Kirsten Birgit's satire, det er der at spide for eksempel beslutningsprocesser. Altså Kirsten Birgit har sine nyhedsudsendelser, hvor hun tit tager udgangspunkt i en rigtig nyhed, og så kommer der fuldstændig fiktiv citat, udtaler Søren Espersen til den korte radiovis, ja. eller hvem fanden det er. Det er en spændende måde at, at, at, at, at lege med, med, med, med virkeligheden på. Så har hun et univers, der kører ved siden af, hvor hun har været krigskorrespondent i Tjenien, og hendes svar er og jeg ved ikke hvad. Altså, men, ja, men, ja, da, da de fleste danskere har øh, ni års skolegang, jeg tror på det. Men, men... men, men der er jo altså, der er et element, hvor, hvor jeg tænker, den, den, den synes jeg, du, du sidestepper en lille smule, hjørne, fordi det er jo rigtigt, det Henrik siger. Altså, der er jo historier, som er blevet bragt i den korte radioavis, hvor man netop spiller på den her ting med, at det, det giver sig ud for at være satire, og det er også indsat i en satirisk ramme, men der er jo en historie, som nogen i hvert fald mener er rigtig, og som er blevet tippet. Der har også været noget med lykkesfinanser, og der har været forskellige andre ting, som man kan sige er rygter, der er gået i journalistkredse igennem længere tid, som er blevet videreformidlet. Ja, og, og, og, og, og, og det, og i, og det, det, <laughs> det, det kan da godt være, at der kan laves gode satire på det. Det kan da sagtens være, der kan laves gode satire på det. Øh, Ligeså vel som... Øh, som, som at, ja, det, det kan da det, det sagtens laves gode satire på. Men at, at det ligesom er, at et at, at, at sted, øh, at der er sådan en kø... Øh, klokken 9 om morgenen nede i Vesterfarmangskade 41, hvor folk kommer med små kuverter. Det synes jeg nok er alligevel øh, at, at trække den lidt langt. Men er situationen ikke den, Ramskov, at, at du faktisk når øh, 24... Måske, når den kort og rettigvis giver den gas og for alvor er ude at afprøve grænserne, så har du det, man kunne kalde det luksusproblem, at den kort og måske er 24 allerstørste succes, og det måske holder dig en lille smule tilbage i forhold til og sætte dem på plads, hvor du vil have sat andre på plads? Nej, det, det, forskellen er, at, at der skal være meget, meget hvide grænser for satire. Det, det er den eneste forskel, der er. Altså, jeg anerkender, at, øh, at, øh, at der er et ansvar for det, vi sender fuldstændig, og, og, og, og, og folk må, må klage over det, men, men det er jo også sådan i, øh, i, øh, i, i Danmark i hvert fald, at der er meget hvide grænser for satire. Og Kirsten Birgit er en meget, meget kendt og fantastisk person, og meget, meget vigtig, i virkeligheden primært på vores podcast, altså programmet, når det sendes der klokken 1 er faktisk ikke øh, specielt aflyttet, fordi der har folk, øh, vores lytter har travlt med alt muligt andet. De studerer og går på arbejde og, og, og bliver kostet rundt i jobcenterne og jeg lige at sige. Øh, men øh, men, men, men, men det, som podcast er det, er det det mest populære program, vi har men, men ligesom at sige, at hvis vi ikke havde Kirsten Birke, så var der ikke noget Radio 24 syg, det, det, det er i hvert fald ikke rigtigt. Og, og nu har vi så uh, SAS ude af billedet, han uh, har meldt sig syg, men, men lad os nu antage, at han, mm. og det er jo nogen, der, der spekulerer godt kunne blive tilfældet på et eller andet tidspunkt, vender tilbage, siger her, hej mig igen, jeg er fedt for fight. Så må, må Kirsten Birket gerne give den gas igen med alle håndrygter om kæmseks øh, jeg ikke ja, jeg, jeg kan jo ikke sidde her og skrive en sæde på, hvad Kirsten Birgit må sige om Henrik Sasse, han kommer tilbage. Men jeg kan garantere én ting. Hvis Henrik Sasse kommer tilbage og får en en, en rolle i dansk politik, så står han for huk, ligesom alle andre politikere, der har en, en position i samfundet. Det blev de sidste bemærkninger i vores SAS, og måske ikke mindst Kirsten Birgit Sjøs Skræts Hørshånd runde her. Fordi vi skal også lige nå at, at runde et andet emne, som i alle fald to tilstedeværende, kan kategoriseres under, nemlig skal vi kalde det, somi i -jo altså folk, der har været på og af og på og af no, Æh, det, no. her med, øh, det her med de sociale medier. Og nu kigger jeg strengt over på dig, Røvin, du er ikke den værste i selskabet. Det er du nemlig, Søren ja, jeg... fordi hold op, hvor har du ofte sagt, nu står jeg af Twitter, nu står jeg af Facebook og Facebook, og så er du, du kan alligevel ikke undvære det, du er tilbage, og senest har jeg jo set dig springe ud som den helt store øh, YouTube-stjerne. YouTube Men det, altså, ja, okay. YouTube, jeg har ikke været på Facebook siden 2014. Nå, der er du definitivt ude. 2014 var jeg helt ude ja. til nu. Og, og det jeg så fandt ud af, det var, at vi havde, jeg, jeg ved ikke, at vi havde en til 12.000 følgere der, jeg fandt ud af, at hvis man skulle lave YouTube-film, jeg vil nemlig være YouTuber nu. Sorry. Så var det fixed at bruge Facebook med alle de øh, okay. bekendtskaber. Det er et på, at det aldrig er for sent, Søren. Hvis du springer ud som YouTuber, så er der håb for os alle. <laughs> det, det, det, det, det gør jeg. Men, men, men jeg, jeg, jeg bruger mig ikke om den der tone, der var. Jeg, jeg synes, det var deprimerende, Hver øh, hver morgen skulle se på det. Det har jeg jo ikke her. Øh, det de kører op på YouTube og så. Er det, jeg kommer nok mere og mere tilbage til Facebook. Du er jo også tilbage på Twitter igen, ikke? Jeg har aldrig været ude af Twitter. Du har ligesom sagt, øh, kørendsperiode, nej. ikke? Nej. Nå, oh. det kan du ikke bevise. Nej, det, det erkender er, er. <laughs> ja, jeg, jeg ikke kan bevise, men det er nok fordi, du har flikflakket så meget. Jeg ja, er ja, flikflakket. En gang jeg holdt op på Facebook i 2014 okay. okay. og så er jeg tilbage i 19. Det er ikke flikflakket, den ene gang, den anden. okay det er anden. Ja. Du har i hvert fald meldt dig ud af, af Twitter, om ikke permanent, så efter en, øh, måtte man forstå på dig, lidt ubehagelig oplevelse, i relation til det, vi lige har snakket om, nemlig uh, Henrik Sals Larsen og hvorvidt medierne var gået over stregen. Mm. Fordi der havde du en betragtning på, på Twitter mm. forleden dag om, at mm. uh, noget i retning af det, du har siddet der og, og forfægtet her, altså man der er et ansvar, som medierne mm. skal huske ja. på. Og så fik du ellers tæsk, og så meldte du dig ud. Ja, nu mødte jeg jo Brian uh, Vedern var Carl, Carl, ja. herude, og var han var en af de hårde hunde, men uh, vi skal hinanden hånden og smilede og grinede. Så sted er det også et show, men det er også alvor jeg mener, at man øh, som menneske også, selvom man øh, er den afstøbning. Journalister og ansvarshævende redaktør på journalisten, selv bestemmer over sin øh, digitale identitet. Og jeg har utrolig mange gange meldt mig ud af Twitter og Facebook og Instagram og holdt pauser. Man kan meget godt holde pause på Twitter. Man skal bare ikke gøre det for længe, for så mister man alle sine følger. Man skal tilbage inden et vist antal dage, så bliver den langsomt opdateret. Det tager et stykke tid. Og jeg holder pause lige nu. Men hvad er det, du blev så træt af? Hvorfor var det lige, at den her oplevelse fik dig til at sige øh, time out? Det var, at jeg forsøgte at sige, hey, nu svinger pendulet tilbage, SAS forlader politik, nu kommer der sætterhandsagelse i mediebranchen, skulle vi prøve at snakke om det? Altså, jeg prøvede faktisk at lægge op til den udmærkelige diskussion, vi har haft her. Øh, er journalistik altid i sin yderste konsekvens rigtigt, fordi at man skriver det, der passer, eller skal man nogle gange tænke sig om på en bestemt måde? Det viser bare, at Twitter som platform kan ikke bære... Den refleksion. Fordi det bliver en sort-hvid. Enten bliver man skudt ned, eller også får man rygklap. Der var ikke så mange, der klappede i ryggen, i hvert fald var det meget hårdt. Og så tænker jeg, at jeg har rigtig mange ting, jeg skal nå i mit arbejdsliv. Jeg skal ansætte fem vikarer, fordi jeg har barnesoler over hele linjen. Jeg kan simpelthen ikke nå at, at tage de her ting ind. Jeg holder en pause. Mm. Kambo, kender du billedet af de sociale medier? Som... Jeg ser du meget på Instagram. Uh, ligger der et valg i det, at du ligesom har fjernet dig fra journalist og Twitter til... Uh det er det er, mere... Fordi de har sådan nogle gode filtre, som man kan se en om godt ud på Instagram. <laughs> på Instagram ja. Men lige nu sidder jeg faktisk. Jeg, jeg er helt parf. Jeg sidder og føler mig så gammeldags. Jeg vil også være YouTube, så jeg tænker, vi lige kan snakke sammen. Med, Bestemt. Ja, super. Jeg vil sagt, råd. god råd. Godt. Det gode på YouTube er jo, at, at det er svære at at folk en Kan man sige? Ikke? Det er jo lidt sværere end Facebook. Men man, at... man kan så svare på hårde. Facebook. Ja. Altså man kan svare på det. Mm. Og ja, på den måde er jeg jo tilbage og ikke ja. glæder ja. mig heldig i det forstande. Men det er vel også ikke i Twitter. at det? Nu ved jeg ikke hvor mange tegn man er op på i, i Twitter. 240. Ja, det, det, er, det er jo 240. stadigvæk, det er stadigvæk smartt syns jeg. Debat. Og det, det vil da give øh, øh, øh, fuldstændig ret i, at øh, hvis der bare er nogen, der skriver idiot, så er det jo svært at føre en fornuftig diskussion. Så vil jeg da også øh, bakke baglæns, men, mm -hmm. men Twitter-format er der idiot, måske... det, det er et ord, Jørgen. Idiot, det er... Men... Ja, okay. <laughs> Jamen bakke lige ved... Nærmest det hælder <laughs> <siger>, inden ind, <laughs> <okay>. i det <laughs> univers. Ellers ja. kan du altid kalde det satire. Men det er meget ja. sjovt, altså, fordi jeg lagde det samme, stort set identiske opslag på LinkedIn, Facebook og Twitter. På LinkedIn, der kører der stadigvæk en ret øh, interessant øh, diskussion. Øh, for Facebook, der var det noget med nogle likes, men, og Twitter, der blev skudt ned. Øh, okay. Så, så der, det er simpelthen platformsafhængigt af, hvor, hvor, hvor meget refleksion, man kan lægge op til. Jørgen, du er en af dem, som, som du virker til stort set ikke at bruge sociale medier i virkeligheden. Altså, du har aldrig sådan været på eller af. Du, Hør, du jeg har bare siddet, hvad, hvad, hvad, er, hvad er det? For uh, det er andet ting, Jeg stører eller... stadigvæk mine ting i hånden. Nej, <laughs> <laughs> ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det er, For mig det er ting. Altså, mm. vi er, er, Radioen er super aktiv på, på sociale medier, og jeg har, har været en af dem, der har skubbet allermest på, at vi for eksempel øh, holder op med at bruge vores markedsføringsbudget traditionelt, men flyttet over på sociale medier. Så på den måde, synes jeg egentlig, jeg er er unge med de unge. Jeg, jeg synes øh, en blanding af, at jeg har rigtig mange ting i mit liv, og øh, så interessant synes jeg heller ikke, at alting er. Jeg bruger det egentlig primært til at promovere øh, radioens øh, ting, øh, så det er sådan en markedsføringsting, og så vil jeg egentlig hellere, jeg gamle at jeg vil hellere snakke med folk, øh, end, mm. end skrive til dem. Og så er jeg Twitter vel også, øh, siger jeg som storforbruger, er samme, sådan et, et ekokammer af, af for, for folk som os, og, og så dem, der går rundt ude på gaden, altså politikere, altså det... det... Jamen, altså det, det er, der er rigtig mange politikere, der bruger det, at de vil det er, som en gammel presmeddelelse. Ja, det er en øh, ja. der, der så egentlig bare kommer ud, så mm. øh, har man en holdning der, og så er det ofte, man... journalisterne ringer tilbage, hvad mener du egentlig med det? Altså, det, det, sådan har jeg også brugt uh, Twitter, og det ved, der er der mange, der gør. Det blev de sidste bemærkninger i denne her diskussion fra folkemødet... Q&A, sendt for Folkemødet. Tak til dig, Søren Esborsen, næstformand i, i Dansk Folkeparti og mangeårig journalist. Og tak til dig, Jørgen Ramsgaard, direktør for Radio 24 /7. så længe det varer. Du er her indtil 31. oktober. Så skal du videre i teksten, Øivind Hæslæger, øh, redaktør på Fagbladet Journalisten, og sidst, men ikke mindst, øh, det kvindelige islet i diskussionen her, Karin Bro, øh, chefredaktør på Ekstrabladet. Tak Selv til tak. Jer alle sammen, fordi I ville være med. Hold fyreraften. Det lyder det godt? Det lyder godt. Det lyder det er meget modelleret. Med fede æbe. Fyreraften er, når man er færdig. Det er, når man øh, ikke længere skal mere. Det er, når, øh, når den lange øh, viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24 efter eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri for skole i gamle dage. Det er ligesom, når han tager det der øh, hagesmæk af og siger, så må du skylde. Altså, det, det er der, når man kan ånde ud... Og øh, ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så, så er der fyre Fede abes Det udvider ens horisont og høre det her program. Mandag til torsdag klokken 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24. Jeg elsker det her. Fodbold DFM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøi er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FN. Man skal høre Fodbold FN, hvis man elsker fodbold. Hver mandag. Det er på en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 247. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Du er og vi lever i en meget, meget kompliceret virkelighed. Med Jarl Kår, du er. Jeg synes, at dansk politik i disse år bliver mere og mere kynisk, end det nogensinde har været. Og Torben Stenu. Vi er nået til sådan et stadie, hvor man siger, at nu er Dansk Folkeparti's indflydelse så stort, at det er ligesom om, at, at vi ikke kan komme nogle brand. Jeg er faktisk bekymret du er og nu. Vi kommer fra to forskellige baggrunde. Jeg er sådan en, der har svært ved at holde min kæft. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Vi har aldrig været rige, og vi har aldrig haft det bedre, end vi har nu. Og vi har måske aldrig været mere utilfredse. Vi lever i et samfund, der er rigt, hvor rigtig mange problemer er løst. Og prisen for det, det er, at vi har afgivet noget indflydelse. Hver torsdag kl. 10. Så det er fordi, det er uigennemskueligt, hvad der foregår. Og det er også blevet kedeligt. Her på Radio 247. Du kan også hente, kor du er og steno i 247-appen eller der, hvor du henter din podcast. Du lytter til Radio 247.